скрізь йому особливу шану віддавали. Петро, пишучи до нього, називав себе «холопом і последнім рабом». Князь-Кесарь кесар це була пародія царської влади, з якою дуже тішився справжній цар Петро. Але коли князь-Кесарство було іграшка, одна з розваг Петрових, то вже керування над Преображенським приказом було Справжнє діло. І скоро Преображенський приказ став страховиськом на всю Росію. Звідусіль звозили туди і злочинців, і донощиків, і свідків. Щодня кипіла робота. Щодня на страшні тортури брали тих, хто мав нещастя тут опинитися. Слідство і допити провадилися нечувано жорстоко. Рідко хто виходив на волю, не зазнавши під час слідства тяжких мук. Є переказ, що навіть Петро дивувався жорстокості Старого Ромаданівського і сказав йому, звірю, чи довго тобі людей пекти, годі тобі знатися з Івашкою, бути від нього драній, Кінець цитати. Примітка. важка хмельницький Хміль. Знатися за важкою пиячити. Ромоданівський у так званому «все п'янішому соборі» неабияку ролю відігравав. Та це були тільки слова. Ніякої погрози Ромоданівському не було, адже преображенський приказ ретельно виконував волю цареву, нищив без жалю його ворогів. Та самого Преображенського приказу було замало Петрові. 25 січня 1715 року Петро дав такий іменний указ. Кто істинний христианин і верный слуга своєму государю і Отечеству, тот без всякого сумнення може явно доносить словесно і письменно о нужних і важных ділах самому государю или пришед ко двору его, объявить караульному сержанту, что он имеет нужное доношение, а именно о следующих. Первое. О каком злом умысле против персоны его, царского величества или измене? Второе. О возмущении или бунте? Третье. О похищении казны? А о прочих делах доносить, кому те дела Вручене. Кінець цитати. Примітка. Полне собрання закону в номер 28-575. Безперечна річ. Добрих християн в лапках знаходилося чимало. Надто як і згадати, що за недонос загрожувала сувора кара. Хоч і добре вправлявся із своєю роботою преображенський приказ, та іноді настигали несподівані важливі справи. Їх доручав Петро розглядати окремим персонам, здебільше ляйб-гвардійським майорам, додавши до них відповідних урядовців. Отже, виникали на якийсь час окремі для спеціальних справ призначувані майорські канцелярії. Працювали вони під непосереднім наглядом і керівництвом царя. Закінчивши, розв'язавши справу, повертався майор до своєї звичайної роботи. Канцелярія припиняла свою діяльність. І от з однієї з таких майорських канцелярій Толстого виникла канцелярія тайних розіскних діл. Постійна установа, що від Преображенського приказу перейняла всі справи, пов'язані з словом і ділом. Петро Андрійович Толстой Далекий пращур славетного Льва Миколаєвича Толстого був один із видатних діячів петрівського часу. Була ця людина надзвичайно хитра, обережна, облеслива. Щоб досягти свого, не спинявся Толстой ані перед чим, ні перед якими хитрощами, зрадництвом, навіть убивством. Гнедаремно про нього і його брата говорили сучасники, що це люди в умі зіло острає і великого пранирства, і мрачного зла тайні ісполняння. Не один злочин за своє життя вчинив Толстой. не одного хитрощі його на той світ припровадили. Согрішив був Толстой за молоду. Брав він участь у стрілецькому бунті 1682 року, коли чимало полягло близьких родичів Петрових, родичів його матері, коли буйне стрілецьке військо на чолі держави поставило сестру Петрову царівну Софію, лютого ворога Петрового згодом, Та минуло кілька років, і Толстой уже на боці Петра упадаючи коло нього всіма способами, запобігаючи ласки. Далі, з кінця 17-го віку, почалася його бурхлива кар'єра. 1693 рік правив Толстой за воюводу в Великому Устюгу. Коли погнав силою Петро за кордон учитися 60 своїх стольників, то 1697 року приїхав на кордон і Толстой. Є переказ, що сам він попросився, не так, як інші, що всіма способами уникали страшного відрядження. Пробув за кордоном Толстой майже два роки. вчився в Італії морської справи про свою подорож. Лишив Толстой чудовий опис –